Гітлер заштрихував Хорватію в сині, а Сербію, Боснію, Македонію і Словенію – червоне. В Чорногорії вони здуче визначили нейтральний статус. Греція, Албанія, хоча особливо не турбують, ворожі народи. Червоні – навскісні смуги. Італія – синь. Римська все-таки імперія. Комедія з цим дуче. Невже думає, що його хтось сприймає всерйоз? але має на сьогодні найкращий у світі флот. Тож хай буде йому імперія. Іспанія і Португалія? Ніби союзнички. Малюємо синім, але треба бути дуже обережним. Вірити не можна нікому, як каже Групенфюрер СС Мюллер. У центрі Європи замальовуємо синім Угорщину, Словаччину, Румунію, Болгарію. Ех, не так я хотів, але що зробиш? цей дефіцит дивізій. Туреччина, Японія, наші люди малюємо синім, але апетит у них. Турки хочуть відновлення своєї імперії у кордонах 1914 року. Але ця імперія накладається на Балканах, наприклад, на іншу імперію, римську. Хейть, подуріли. Хай розбудовують собі імперію в Аравійських пісках, а до Європи їм зась. Та йду за до турків не пущу. Там є три симпатичні союзні державки. Замальовуємо синім. Поки що. Тепер Росія. Однозначно червоні навскісні смуги. Вороги. На Японію варто потратити синій олівець. Хай беруть собі кавалок Азії». Лише до Індії і Тибету їм зась. Тут десь має бути столиця арійського світу. Чи цього, чи паралельного, чи минулого, чи майбутнього, чи цього бічного, чи потой бічного. Але в цих країнах має правити він, Адольф Великий, адепт 12-го ступеня, посвячений обранець могутніх сил, які дали йому бідному художнику звіднє право. Але ось це земне життя. Треба далі штрихувати мапу. Центральна Азія. Тут большевики були, утворили якісь союзні республіки. Казахстан, Таджикистан і таке інше. Що з ними робити? Окупувати, звичайно, треба, але яким кольором штрихувати? Поки що хай червоним. Азія є Азія. «Але ще є Африка! о хо, хо хо хо Бідна і нещасна моя голова з навкісним пасмом і чорними усиками. Потім-потім Африка. Але ж Іран треба десь прилаштувати. Є два шляхи. Або синій олівець, як арійці за рійцями посоюзнищатись, покумитися з шахом, дати їм якийсь острів у перській затоці, або червоний олівець і пройтись по іранському нагір'ю нашими дивізіями». Але де ж настарчити тих дивізій, теж саме з Афганістаном. Але з цими турками ліпше покумитись на ґрунті ненависті до Росії. Англійці з ними стільки воювали. І марно. Ріжуть горлянки іноземцям і не кривляться. От із цих треба сформувати батальйон СС і послати його в Париж на якийсь тиждень. Але ще не час, ще трохи почекаємо. І ці дві бундючні країни Франція і Англія будуть заштриховані червоним олівцем. Раптом Адольфа наче струмом вдарило. Україна? Яким олівцем штрихувати цю країну, яка розростається мало не кожен день? Гідлер узяв червоний олівець, покрутив його в пальцях, потім рішуче поклав і взяв синій. Думав. Поклав синій, взяв червоний. Потім знову довго вертів олівець у пальцях, клав один, брав другий, гарячкував, заспокоювався і думав, думав, думав. Потяг грізко загальмував, і з верхньої полиці впав угорський офіцер, розбив собі голову і трохи протверезів. Прокинулися румун і німець. Протягом якогось часу Хорунжий Левицький мав нагоду слухати добірні зразки угорської, румунської та німецької лайок. Потім несподівано до цього тріго додалось уже «Твою мать!» Дмитро рвонувся до кобури з парабелумом. Пізно. Двері купер відчинились, увірвались троє осіб невизначеного віку, одягнуті в якесь мілітарне лахміття, рештки німецького, совєтського та українського обмордирування.